Вибач мені, брате, скрикнув деренчливо, що назвав тебе сатаною. Ти справді піявка, що відсмоктує мою глупоту. О, ти не сатана. Амінь, сказав Созунт, і на його освітленні вогняними сполохами обличчі знову з'явилася ота мала, ледве помітна усмішка. Розділ восьмій у якому Павло оповідає про чудо, яке він ніби бачив своїми очима в Карпатських горах. «Це сталося тоді, – оповів Павло там, біля запаленого вогнища на Галявині, – коли я прийшов у Скидський монастир, який звуть ще Манявським, і став у ньому послушником. І от – Зайшовши до саду, який старанно плекалися ті отці, побачив пташок, що сідали на дерева, відламували плода із гілочкою та й відносили геть. Я спитав тоді отця садівника, чому не проганяють птахів, котрі шкоду роблять? Сад добрий, відказував мені той. Стачить і для нас, і для Божої птиці. Ще в книзі «Буття» сказано, «Вчинив Господь Бог із землі все птаство небесне». «І не оскверняйте душ пташок», сказав він у книзі Левит. Тоді я спитав отця садівника, «Чому ж птиці не їдять тут плодів, а ламають з гілочкою та відносять?» «Це вже десять літ вони так чинять». А може, десь у горах є святі мужі, мовив я, яким ці птахи плоди і носять? Коли так, то це у волі Божій, відповів отець-садівник. Не треба нам у те втручатися. Якщо так є, хай буде. Був я тоді молодий і ще не міг стримати своєї цікавості. І от... Бувши якось вільний від послушенств своїх, засів у саду й побачив, як прилетів ворон, відламав плода і полетів з ним. І я ж вирішив за ним простежити. Це не тяжко було чинити, бо ноша ворону була незручна, отож він перелітав з дерева на дерево, на кожному сідав, перепочиваючи». Я ж невідступно і тихо й тихо йшов за ним, не спускаючи з ока. Так дійшов до великої прірви, в яку не було стежок. Ворон полетів туди з яблуком, і я подумав, що не побачу більше його. Тож сів на краю прірви відпочити і помилуватися чудовими безкидами. Коли ж недовзі ворон вилетів із прірви, але без плоду. З безділля кинув я у прірву каменя, і той покотився вниз із шумом, зрештою десь глибоко впав на землю. І тоді знизу пролунав жіночий голос, від якого я утрепет прийшов. «Коли ти є християнин, не вбивай нас». «Хто ви є?» – гукнув я у прірву. «Коли хочеш побачити одну з нас, скинь одежину, бо нас тут троє, і всі ми голі!» «Я зняв із себе одежину рясу, загорнув її в каменя і скинув донизу!» Тоді ж жночий голос сказав, «Іди вздовж кручі праворуч, там знайдеш стежку і зможеш спуститися до нас!» Я пішов краєм прірви і невдовзі побачив ледь видну стежину. Вона вела вущелену, тож хапаючись за каміння, спустився нею, хоч стежка була вельми тісна, і кілька разів я з неї ледве не зірвався. Спустившись, побачив розколену, що творила ніби печеру, і при вході в неї стояла постать, загорнена мою рясом. При тому так, що й обличчя своє ховала. Коли ж підійшов ближче, то жінка, а що це була жінка, я судив з голосу, який чув перед цим.